ואלוהי מסיכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחוהו. ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא, <יסה> כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם. אני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 אל תכלל את ביתך להזנותך, ולא תזנה הארץ, ומלאה הארץ זימה. את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אל תפנו אל האוות ואל הידעונים, אל תבקשו לטומאה בהם, אני אדוני אלוהיכם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך.